بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تجith falenderimet lavdrimet adhurimet tone tek Allahu Te Azotojel per sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shoket dhe te gjith ata qe ndjekin kete rrug deri ne diten e fund te kse botes shikues te nderuar vllazër dhe motra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Mirë po, do tjetë një takim të themë kështu të i jash zakonshëm, përshka këtë një njarje të i jash zakonshme. Rjedhe Red, e këti misioni do të ishte në regull të ishte me një temë të njajshme me temë në kaluar. Do të të përndër një besutin të radhës, veprem të shëntuar, por të përhapur në mes të muslimanëve dhe së qarëm se qka thot feja për këtë veprem. Mirë po,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 për ta verifikuar saksin e këti misioni. Anda në filim, ishën armiqë të këti misioni, për pas pak ditve, javëve, apë mojve, u shëndruan në meqë dhe mbrajtës të këti misioni. E disat të tjërë vazhduan më armiqësi, vazhduan më urejtja. Diri sa, pa dëshim se, urejtja, filajtë e shëndruat në një luft,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 që do të vindë të nga se e kishin të shkrua në libet të tjune. Po në moment një kur u bendën se kjo i dërguar që ate e pritni nuk ishtë nga ata, por ishtë nga Arabët, atër vendasën që mos t'i përgjigjen dhe t'japin për parësi i natëve të tyre paratës e vërtetës. Kërë që Muhammedi sallallahu alësallam, nga njëra anë, ishte vazhdimisht në mpresion e dhunës e korejshve të mekës, që në luftën e parë, u afrua ndelit e kmekeja, për të sulmuar tash edhe në Medine, duatë them, u afrua ndelit e Medineja, për të sulmuar edhe në Medine, edhe përse tash ma i kishtë braktiso, nuk kishtë të bëndë të më mërë me ta. Por, mlefi dhe uretja nuk i latë të qetë kure ishte mekes. Kse radhe, nuk ishin aktorët e kësaj uretja dhe kësaj luft të vetëm kure ishte mekes, por i shoqrua në këtë luft edhe që i fotit e Medines Dhe kështu vardaj, Muhammedi sallallahu alesallem, që të përhap mesion e ti, nga njëra anë, dhe nga në tjetër, të mbrojët në njërat të ndryshme, nga sulmet dhe intriga që i thërë në nëvajdimësi armeshtë ti. Në gjitha këtu zhvillime, shkuet në ruar, Muhammedi sallallahu alesallem, dolin nga dhënimtar. E që liraj me e kër, u përhap feja ti, dhe shumë fis arabë u futën në emër të Allahit xhallajel wela deri sa ishte edhe vetë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pastaj vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri dhe filloi të vazhdonte për hapje fisë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë interesant në tërkat shum armëç që ishin përbetuar se do ta luftonin deri në fund u gjunjëzuan para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak të dhunës. Por misioni i tij kishte një sekret, që i vënë të njerëzit të porulen para tij, të hiqtin dorën nga armiqësia. Dhe mos të mbeten të zhytu në zhytun e armiqësi përveçse një grup i caktuar njerëzish të prirur nga urrejtja, të prirur nga inati, që devijimi dhe Njëronza u aqisë verbruar syt. Të dhërat u mehnit mijëra që kanë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne dua të them që de kështu vazhdoi. Shekull pas shekulli, gjenerat pas gjenerate. Është çoha e armisht e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk patën rastin që të anpashnin me vlera fenë e Muhammedis a.s. Ta më pashtnin me fakte dhe të vërteta. Nuk pa të mundës i kështu. Madje usë mbrapsën në gjdo betej dhe humbën. Kur dështuan dhe kur pa se është e pa mundëshme të përbalohet me fakte një fenë dërtuar në fakte. Me argumente një fenë dërtuar në argumente.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 Pavarsisht fuqisa atyre që sulmojnë. Pavarsisht sasis së parave që derdhen për këtë qëllim të ndytë. Pavarsisht grupimit të madhë të njerëzë që bëtë në këtë të të të të më. Pavarsisht gjitha këtyre. Dhe në në të të tërë, pavarsisht dopsis të pjestarve të fesë të ti. Mosë organizimit të duhur, përqarjes, pamundës materiale. Ek ç'të më radh, pavarësisht të gjitha këtyre, Allahu xhalleu ve ala do ta ndihmon të dërguar në ti. Ai sa i ka dërguar, Allahu xhalle jlaluhu thatu huw alladhi arsala rasulahu bil huda wadin al haqi li yudhira hu ala ad-din kulli. Ajë është. Ajë Allahu. Ajë ka dërguar و الذي ارسل رسوله بالهدى اير شه ka dërguar kë dërguar me udzim dhe me fe të vërtet që ta bën dominante mbi gjithë fafe dhe ideologjit dhe çu do të, të mbetet mund të mirën tokat e muslimanëve nga se mund të ushtrakisht më dobët mundet që muslimanë mos t'jen në nivelin e duhur të mbrojtjes mund dhe të jenë të të mposhtet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 Nuk ka mundësi. A në këtë aspekt është imbrojton. Dhe është nga dhe një mëtar. E qëfar mbetet pra tjetër? Mbetet që ne se si musliman të shikujmë. Se si qëndrojmë ne për balë tërë kësoj që pëndonë. A jemi duke vepruar si duhet? A jemi në nivelin edur të përgjëtsisë?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 epse në vendin tonë, nuk jam bërë organizim për këtë qështje, në masën e duhur, nuk jam bërë levizet e duhurra, nuk jam bërë deklaratet e duhurra, por me që i thatë, nuk duhet të në besë mduar këshë. Mohamedi sallallahu alesallam, nuk duhet të ndihmuat në sezonat saktuara, në periudet saktuara, por duhet gjithë mund të jemi, gjithë mund të jemi,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 kamoor për interesa caktuara që kishin të bëjnë me misionin ti, e tij. Edhe nuk është kjo tema jon tash. Por edhe kjo ardhet është mi tjetër radhës se nuk e kishte në e përshem pejgamberi sa në agjendën e tij. Ose dhuna Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte i dhundshëm. Përkundrazi, historia e tij dëshmon se ishte mshir për botrat. Dhe kja ka bërë të fuqishëm Dhe këja ka bërë që njerët të hinë në finë e latë asu gjelë. Jo shpata e ti. Nga se arabët pa të nërasin, për se afermi, të shuaj një njëri që s'kishin partë në gjashëm e te. Ma dhjithë edhe në të gjithë tha, vlerësime që janë bërë dhe një më tani. Ku janë klasifikuar njerët për kanë dikimi i tyre, Mohamedi Sasarëm Kazanjit më vendin e parë. Për, syrë, për shkak të dhunës e ti, ju apsolutisht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 u a këshin marë pasurit, i këshin luftuar për vite e vite e me merad, dhimbje të shumëta, viktimat të shumëta, dhe ta është mu fot nga dhdimtar, i mblodit të gjithë dhe u tha, qëfar me ndoni së do të bëjmë i juve? Thanë, ti e bujarë, e njëhni nëse është bujarë, dhe për tërë vitit konfliktit, nuk e këshin humë për për shtypen se kështë i burë i mirë, Të është të mund të keshë me t'i kene raportet mira. Dhe në konflikt në par, ajë të tërganë agresivitet të dhunë dhe të ndryshërë mendimin për të të të. U, ja, të kom njofë për ndryshe. Shikane, 23 vite konflikt dëvajdushëm dhe për asë një qast, armishtet ti nuk e ndryshuan mendin se është bojari i dreti dhe i buti. Dhe këtja konfirmuan edhe në takimin me te. Ebu Sufjanit,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 Andajeni nuk nuk shqetsohemi ne se tash mos po bindet buhta se uh, kush e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jo vallahi ne jemi te bindur se sa preket deri te ti miret Allahu me ta dhe njerzit perfitoin pozitivisht siku se ndodhin me karikaturat tentuan nje ta devalvoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tia devalvojm vlerat e fenes te tij cfar ndodhen ndodhen kunderta interesim hata shem i mad interesim maramendës i mad në parëndim për Kur'anin të lexojnë, shikojn, të shikojnë këta na e prezantuan kështu, duam të shojmë vetë na kush është ai. Pranime të islamit me 103 me qindra, madje më mira njerëz u foton në fen Allahu xhellahu ala. Statistikat e ndëshmitar të kësaj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 gjdo kene dëmë tëmë propaganda për është se Muhammedin sallallahu a.sallam për frasyje se Allah u ka thonë një pësë në hemi të fortë nësë po pojmë asë gjë por Allah u e ka marë këtë qështë tjë ndorë nda i thotë Shekhu Lisslam ibnitejme Rahimullah kur ishim në luft të marmesh të ndryshëm dhe në përplasë e si për e kështu më radhë ata filanin që të ne e firin Muhammedin sallallam ne e shanë pegamberin sallallam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 kur emposten Allahu Tejalla uala e ku është të empostet Zoti i gjithësisë nuk mund t'i afrohen atëm postet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga se kështu e ka lidhur Zoti Tejalla uala çështën e tij ka garantuar se e mbron enjosi dikush është në mbrojtje dikujt para se të arrish deri tek ai që të dëshëntë dëmtosh duhet që të çorosh hesabet me mbrojtje si një herë apo embrojtja e si ti nuk jemi ni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 do të ndihë nevojnë për të ndihë kërë Muhamedin s.a. Dhe do të, të bëjnë këtë, si kur që e kam bërë, thash pas në gjarive të mëdha, që ndodhen, qoft me një nërshator, qoft me karikaturët e Dani Markus, qoft dhe kësaj radhe. Mirë po duhet, kemi kudes, nësi musliman që farë përbënë. Andaj, nësi musliman duhet që të kujdesimi që, të shrikojmë se a thua val, a është, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në pozitën e duhur tek zemra jonë. Mos voll kanë filluar këto gjëra që mos na shqetësojnë, mos bën problematike për neve. Për mos t'i vizim për ta mbrojtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thashë jo për shkak të ti, ta mbrojmë për shkak të neve. Nga se neve na duhet ta mbrojmë atë, jo atë. Ati nuk i duhet. Nuk varen msimet e tij pej neve. As Kur'ani nuk varet pej neve.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 Çka ka thon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem thua, i dinjo dy fjalë që ai ka thon. Ka thon kështu, kështu, kështu. Precis, sakt. Mu a është sikur i ka thon. Kështu mbrohet Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj, presonte. Presonte. Kapeni librin Nektari Volosur. Ose libra të tjera që flasin për historinë e Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe përvini duart dhe lexojeni këtë si. Lexojoni familjarët e të juaj. Lexim individual, kolektiv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 E të mësojmë për historinë e pegamerit Alehi Salatu Oselam. Kjo është hape i parë që do të bëjmë. Të mësojmë familiarëve tanë, grave, femive, të gjithë se bashko. Të më dëgjojmë, të lezojmë për jetë në ti. Dhe letjetë dvedisimi jonë. Për pozitë në ti. Letjetë informimi jonë për jetë në ti. Nga burimet e pasra, reagimi i parë dhe kryesor në këdre temë. i duhet. Si tambur i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, o musliman, përmirësoi sjelltën të tua. Nuk keneu më e mbrojtatë. Dëgjojë kët me vëmendje. Dëgjojë kët me vëmendje. Unë e cekë këtë më tani. Nuk i duhet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mbrojtja, nuk i duhet. E çka i duhet pra tipin? I duan dëshmitar praktikë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 nga se ne ndjekim ate, andaj peka ju e të thoni sa është i pëmëralëshëm, në qëfë se pasu se ti nuk janë të tjilë. Por mos të bëjmë e dëshmitarë të rajshëm, që tu apem të tjirëve hapsirë, padritsisht, përshka këtë vepërve tona, përshka këtë padritsive tona, përshka këtë dhunave tona, ne eshajnë Muhammedin sallallahu aleyhi u sallam. Andaj, Allah i manuar, në surin e lehzabë,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 sallu alejhi, dërgëni salavat, mi te, përmendeni me të mirë, dhe në nështrojuni. Pas këtura jetëve, Allah u fletë për dë njerëzë, të pandërgjetëshëm, që shpifin, akuzojnë, për muslimanët. Pas kësaj, që këni këtë rëndit të mrekulushme, pas kësaj, vinë ajetët e mbulesës. Ajetët e mbulesës, andë i motërë ndëruar, për gjitëja ju të me mirë, dhe mbrojtja ju të me mirë, dhe dëshmja ju të me drejtë, për Muhamedin sër Allah sërmë është që të mbuluash, të falash, që të reguim të gjithë dhe, se kësuna kam su Muhamedi sëllallahu alaihu sëllam. Sehal i ben Saadet, testur i rahim i hullah, ishtë nga djetarë të mdhejnë,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 nuk okay, e bari u smur rënd dhe endijo se do të vdiste th i tha bive të ti i lu të mbi të mi më thirë një fqion më thirë një të këshin ata e thirë në që ditëm që hejduo të ashky kër u fot komëshio, fqio në dhomën e sehlet sehlet bën sadet, testurit, djetarit madhë ka qenë i tha bive të ti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 Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, sillon e mirë në familje, sillon e mirë në punë, bëvni korrekt, dhe thuan e njerëzë, kjo së është përshka këtë bornis ti me valapso njëmi mirë, por nga se kështu nga kam su Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Të duhemi, të ndihmuemi, të mshirohemi, të sillemi mirë, ma dje edhe ma ata që nuk nga kam bërë mirë, ma dje edhe ma ata që nuk janë të feston, që të regojmë se Nuk të ne të në nuk jemi të tjerët, në jemi të posaqëm në sillët tona, në vepra tona. Fjallori unë dalën nga fjallorit e tjerve, në nuk fyjmë, nuk shajmë, nuk ofendojmë. Nga se? Nga se? Kështu në mësën të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ndaj, me sillët korekte, me përmërsim të moralit tonë, të sillët tonë, të, ton, të raportë me zvete, kështu të të reguim neve se? Kështu në mësën Muhammedi sallallahu aleyhi sallam kështu mbrojët Muhamedi s.s. Dhe e tërena që duhet të thëmë përsonë të shikunë ruar është se Muhamedi s.a.ll. mbrojëm dhe qovë se i përfilin praktik e shtë mësimet e ti për tja dëshmuar botës efikasitetin e këture mësimeve në te i kalimin e sprovave dhe sfideve të shumëta që sotë muslimat balabachon me të kër është e kriza globale, e ndëve është danë, por kër është e në kulmë, shtjetson të botën anë e mbanë, fliti për të shumë, prezentuashin studime ndryshme për rrugdalje, një musliman një dit i tha një hoqë, një djetarit të madhi tha, hoqë, ta është koha, t'ju të regojmë, me ligjërata, me fletushka, se sa e shëmtuashme është kamata. Dhe se, nëse,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 në lutëv kundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ti nuk ke shansian të fortë ai që fyun e shpif e gënjen ti nuk ke shans është i fortë i fortit nuk gënjen i fortit nuk shpif kjo është shënje dobësisë ka dështuar në rraf të vlerave ka dështuar në rraf të moralit ka dështuar në rraf të njerëzimit dhe fajn për këtë dështim tash do të javarin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ai cili me linat e shpëtoi njerëzimin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 pa e përmjësu gjendën e tyne në, në raporën Muhammed Nisa Sallem. <shtë> Filimesh në informatë, të ndije, pas e dhe në praktikë. Nëse dirim e tani ke hezituar se të bërë disa levizje praktike, për të zbërtyr praktikisht një mësinë Muhammed Nisa Sallem, letet kjo nëzitje për ty që tash është kuha. Tash është kuha që dalë dhe të regoj se nuk më, më së mbrap si mu këta filmë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 nuk qërënjohëset për dirë sa ka njerëzën të tukë. Nga se do të këtë gjithë mund të dëshmitar të drejtë, qoftë edhe nga ta që nuk e kam pasuar, që do të dëshmojnë për mshirën e Muhammedi s.a.s. që do të dëshmojnë për sinceritet në ti, për dëshurin e ti, për njerëzimin, për koreksin e ti, për moral në ti, për siel në ti, për gjitha këto, do të këtë dëshmitar. Nuk do të humin të për dirë sa so kanë njerëz në tokë. Ndaj, nuk mund të shkullin këtë rënjë. Nuk mund të shkullin, nga se thell, thell janë këtë rënjë. Dërsa ta godit e në siper, lartë shumë, paudëm të rënjët. Pra nuk bëjnë dëmë godit e tyre. Por shikujmë një gjenjën tonë. Të duhemi pak më teper, ka se kush në kam suar të duhemi, Muhamedi s.a. Të afrëm njërë të tëri më afër,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 e ti, indihmoj qëtë del, dhe indihmoj në shpedhë, Allahu Jelle Waala, kur ishi shumë ofër, par ishte e lidhër më Allahu Jelle Waala, wa dhe i tha shoku të ti, Ebu Bakrit, radiallahu anhu, i tha, na tahzan, mos ke frikë për mua, mos u dhëshpra për këtë gjendje, inna Allahem ma ana, Allahu është më nebe, Allahu është më nebe, Allahu Jelle Waala ka marë përsi për këtë nëbrojtje, anë i tërri shlirë, ti e ke bërë atë që duhet, në ke përkrahur je me mua, kjo është e jotja, për mbetjen, mos ke gale, mos u brengës, nga se Allahu Gjellewala është mënive, kjo nuk është garantë vetëm sa është gjallë, edhe sot, mos u brengës, shikoja e ke bërë të punë në Mubekrit, të jesh ofër ti, të ndihmësh, apo, të praktikoj mësimit e ti, ti shikoja, nështë për te, Allahu Gjellewala ka me ndihmu, dhe po e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 e realizohem këto tri pika, për aqë kimi dëshmuar drejt për te, dhe për aqë e kemi mbrojtur për të mirën ton, e se për te thash, Allahu Gjellë Vela e kam brojtur. E lësë Allah në manuar që në ruan nga keqëbërsit, e lësë Allah në manuar që në ruan nga ta të cilët, shpifin, akuzoin, për interesat të ullët, për përfitimet të ullët të materiale, për gjerat të cilat, është torë të përmenën meruan Allah që lloja nga keqja e intrigave dhe kurtave, të kurthave të armëngjve sikur qëllos Allah të manduar që të bën edhe më të ndërshtme edhe më mendikim edhe më prezente mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në veten tonë në familjen tonë në shoqërinë tonë ton, në rrugën tonë në institucionin tonë kujtë qoftë të qoft? jetë prezant më të madhe ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ti jet prezant më të madhën jetën tonë kështu Na mësën, Muhammedi sallallahu a.s. Shpesa që do të të bëjmë i dëshmitarë të denë të Muhammedi sallallam, për ndryshe Allah o thëtë, nëse nuk lëvezni, undronë Allah u me një popull të të tërë. Vind të tjirë, që janë mëtë gatshëm, udhëzohen ata, udhëzohen ata, futën e islamat, do t'jnë mëtë gatshëm për këtë qëshës se së ne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 është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, Shenjat e Kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. <tohet> Qelsat e Mirësis, një emision që vjen që do të hën nga ora 90. <tohet> në këtë seri emisionës, Hojjë e Nes Goga do të trajtoj qelsin e lumëturisë, durimit, dituris, sinqeritetit e shumë të tjera nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Posita e sinqeritetit në vend të krizë. Mos haron, në ditën e çdo të hënë ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelsat e Mirsis në PIST TV.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 Për të arritur sukses në këtë rrug, të rrug, nevojitën pajisjet të duhurat, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit rruga drejt Allahut, me jahja binaj dhe hojgjë e njës rama. Në ndichni që do të shtunë ora njëzetë,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 me xhën Muhammed Dermaku Allah fot likull jan minkum shir'atan w minhadan Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe Nan diçni të mërkurën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 Nuk këmë a TV, anë kompiter, anë liber, e mëson si alëzon TV an computer an libre, erancismë do të shoh në se lexon Kur'an, është e njëjta, e njëjti nuk është pastaj më rëndsi. Nëse nuk mrin me fal xhumon, edhe dënçi i evon, e ndodh shpesh ose pritoj me shkuë edhe namazi namazin çka do të më bëj. Nuk kam pritur, namazin xhumos e kjo obligim, duhet më shkumë fal. Duhet më shkumë fal namazin xhumos, ngasë kush e braktis namazin xhumos pas syje, ka dënim të madh te Allahu xhallaluh. Po nëse njëri i ikë xhumaja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 Në duhet ta njohim sprovën e tij që të ruhemi nga sprova e tij, ngasë mund të prekemi ende pa ardhjaj. Edhe pse fuqizohet në mos të madhe dhe rritet kur viaj, por nuk do të thotë se sprova e tij nuk është prezente ende pa ardhjaj. Po nga dëgjolli vet, sprovojn vetëm të gjallët, e jo të vdekurit. Kur Ramazan për lutuvajmë kulli dua të pyes Hoxhën në gjithë historinë e Islamit, a është për shkruan e pamja e Xibrilit, ose ndonjërin ku tetër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 personifikuar aty apo por të identifikuar aty lekë këtë herë. Por njeriu mund të ashemlek në, në vdekjes, këtë lek mund të ashemlek atë në momentin e vdekjes dhe për kët nuk mund ta lajmërën as kën pasi. Qase në momentin kur ashemlek në vdekjes, kjo shans ai është ndarë nga njerëzit të tashmë du ku transferuar në botën tjetër. Ehm, a mund të shtyhet namazi vitër deri në imsak apo deri para sabahut? Namazi sabahut, namazi i vitrit do të të mund të shtyjët deri sa të hinë kua në mazë sabahot. Të të, jo vetë imsakut që më në tagvim, por edhe afër 20 minuta, deri pas imsakut mund të shtyjët namazi i vitrit. Kase në mazë i vitrit përfundojnë në momentin kërë futet namazi i sabahot. E namazi i sabahot futet, do të të mas imsakut. Kjo në imsak, por disa minuta pas imsakut. Jam një motrë muslimane, kam lezu Kuran një shtatë herë me njetë për shpirët të dikujtë, me, me, me njetë për sajtë shpirëtët, a, natë të voret, për një gjykimit e pranot. Nëse lezën Kuran për veti që më të bëjë dritë, në varë ditë një gjykimit, inshallah po pranot. Njëri u të lezën për veti në ti Kuranin që ti bëjë dritë, pa dushim se për këtë do të ketë sevab dhe shpëllim të madhë. Zëqovë, kemi një telefonat, pas ta i vardojmë enda me këto. Ornani? Selam alejkum. Alejkum, selam, varatulloh. Kom një pytë që ehojtë. Po? Për vla në temë, është 18 vjetuar. Po? E ka qëru Ramazanin. Po? E dhe gjesh dhe tjera 7. është në shkollë të mesme, tash vëqim për fundem. Po? E dhe është në tanë si shëmë bullur, po në gjinon e dhe zëtë hanë tajte. Po? Po. O, na po më nëmë që është pak e tepërt, që që farë është me limi ju ajo? Po, e qartë. E qartë. Filimesht, do të të të të me dvjeqarë, nuk është një moshtë që është shumë, shumë iri. Ta është me veç që ka filluar me e te kalu dhe moshen e eh, eh, pubertetit, do të duko, është do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 sazicatur si të, të drogës, apo si ta ngrenë ndonjë fshishë të, të alkoolit, apo si të kryejë ndonjë akt amoral me ndonjë shocë të klasës së tij. Kur shëmica eris fatkeqësisht jetojnë këso ëndra, këso mendime, të vije kë, të shkopuhet nga kjo mentalitet i ulët, mentalitet që e prish ohçrinë dhe të bëhet i devotshëm dhe të bën këto vepra të mira. Kjo është për të stimuluar, kjo është për të motivuar. Duhet të dhënë guxim këtij jale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 Se po naqnosë zërmat me këndës. Ne jam te po dëgjojave. Po ta më bëni pyetje për çfarë faturës po dëgjoj, kam citën der te hum zgjabosh si e kam ndërmel kur jo as të drejtë kjo. Ë qartë, ë qartë valla. Ë qartë. Se naqali kemo. Aleikum selam e <clears throat> të lëreka. Do thotë pyetja është për faturat që shkuin te hoğa. Tju them të drejtën, sonte kanë po ndërmend të flas për faturat. Mirë po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 të bëhet presion në organet kompetente që njerëz të tillë mos të qëndrojnë së bashku. Pse nuk e shkon në faltor vëlla? Kur dihet që falton, shkoj në faltor dhe kush do të të faltor, vëdojë të faltori? Për të keç përdor isun të isuni hoqës. Për të gënjerë një fjalë, kjo është krem. Dhe shkeli erën hak të çindra, çindra hoqëllarën Kosovë që barti këtë emër. Kjo është nënçmim për çdo hoqë që pashkull, një pas shkollë një gënjeshtar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 të anët hoj. e amrin hoj, hojanoq ban fall. Qase hoja nuk rran, e falturi rran. Te se çë të amrin faltor gënjeshtor, çka dëm që të amrin për hoj ju? Jo. Dë duhet të a që është e mundshmë brenda, asoj që kemi mundsi që njerëz të till, njerëz e till ti demaskojm para masave. Ti demaskojm para njerëzve se këta nuk ken hojallar. Këta janë gënjeshtor. Açi qenën fall, lezën fall, çkim plumb ku diçka ban.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 Uh, Jem njëndan të shkollës fillore edhe mësimin fillan për e dëjë gjyshve. Uh, A maj këndi apo mëndan shkollë dhe nuk pëmëj me falakje. A uh, ka një vgjizje të shmo në, në fali këndin? Po e qartë, e qartë. Allah u ishë përbletë. Amin edhe jo. Hëmëdullë, në shkollë fillore të fali këndin, kjo është kajrë. Hëmëdullë, zërë gjellë ula i shtovë dhe u zovë të ata që... Uh,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 Po e qartë. Kjo është pjesa që shumë të anëtarëve të këtij ndër ka shpija. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Don't pit për mocën e zezë, a është vërtet duhet më mbyt? Jo, nuk ka argument të qartë se mocën e zezë duhet më mbyt. Ka disa thënë çka thënë, por nuk janë të vërteta. Andaj pejgamberi sasum kur u shpit për mocën ka thonë tawafuna ala bujutukum. Janë të sinë në pashtipeta ju, ja ndajmos ushtecani. Moca është një krijes e dashur për njerin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 po po them që është famë, nuk prish punë. Por nëse i mund për bereqet, për merujt, pse pijama, pimsyshit haram është. Qase nuk ka ardhmë shariaut se ruzët e zeza, të verdha, të kuqe, të lërmet, portokallta, të katërta e kështu me radh na ruajnë nga e keqja. Nuk ka argument. Edhe pse ju skojmi argument i referojmë rregull që kemi thënë fillim, s'është së ndalume. Bëhet circ. Andaj nuk lejohet të mbahen ruza. Çfarë do ngjyra qofin? me qëllim të mbrojtisë fëmijot, nga ndonje e keqa apo mësysh, nga se për këtë nuk karë argument. Përënden që se me këtë një të mbatë nuk lejot, e me një të tjera, atërë nuk prishpon. Kemi një telefon të të tërë të radhës të urnëni? Selamu alekum, mështë. Aleykum, selamu, rahmatulloh. Dhe isha një pyqe me bo. Falë Allah. Aki drejtë kurban për njëri 10 mjë prejtë? Njeriu djek apo më pret për të qurban. Po. Ë qartë, ë qartë. Po. Do të thot me preq qurban për të vdekur. Ky veprim mund të jetë i i i motivuar nga disomotive, nga disonjete. Dhe varet si është pej niyetit, pastaj edhe e merr vendimin. Nëse për shembull, prem qurban natën e qurbanit e Bayramit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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هو doni tias po no e jam ni motor katrame 2 ore po edhe un po la de krajt apo printe mi nu kum leo nu ne vundulish do me thon u luce me thon nje ka bo shume ekstremiste sikur kto dzejsat kisha dosh mi kshil prej teja jo lu na po qalloj shtblet amin e diu qe qoft ky esh nje problem ky esh nje problem qe ne per shkak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 nuk mund të amhojnë. Për në gjithash, për zdo komplekim në këdrejtim, është të dita e mërkure, e rezervuar për problemet të kësë natyre, mirë është që atje të i bëhet përsi një pytje hojgjës, dhe që ndoshta me siguria e do tjepa dhe serime të tjera të shtuara në lidhe me këtë problem, Allahu Gjellawala, undihim oftë. Kemi dhe një telefonat, si duket, si paskos është e fundit për sonte. O, si duket, si du Kështë të qoftë kemi mjaftë nga smsa që nga kanarë sonte që tërën Se duke të dhënjatë telefonatë për në garajgjëja në vëllë medije Urna ne? Urna? Urna, falë, salamu alaikum Aleykum, salamu, rahutullah Ullohi në në në në nëshëta me të mërën të mënë i të të të që komënë të ti Falë, allah ku të bash avdes u në këtu pasor komplet por tash nami ne kam pak pas pashta she me mora dash apo më më mora dash bashardhan ku pasuna ku të bëj pashen çufit futoj më në jo po po po po e çort e çort e çort pandet aloj problemi assalamu alaykum aleikum salam tu barakat li u tani më mora bdast te gbanikullahat ngase kët e ka vepruar dhe muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur se ka në hadith në um selemas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 e për shep ka vonë ballku më lutë Allahu Xhelalu ala jashtë në namazit. Nëse je qe lut shep ki vaj më lut sa dush namazit. I ki 5 vakte ka 5 dakika, gjithë orë nditje lutë Allahu Xhelalu ala arabisht çu ska mësu. Tanë 23 orë djuse ki më lut shep sa dush. Nëse je qe lut shep ki vak sa dush edhe absir sa dush më lut, andaj këto ku Allahu na ka mësu çu më lut temp te lutum çu arabisht, çu që ka zbrit në Kur'an. Për tirat inshallah jemi nga ta qe lutim Es prisburën me lutë edhe shqip jashtë jashtë namazit. Kjo është që mund tëmë të them për sonte, thash kanë mbetur edhe pyetje të tjera të shumta, por me kaç duhet ta përfundojmë. Zoti xhellahu ala ju ruajt, u dhaj shëndet e begatin familjet juaj. Boft Allahu xhellahu ala që ditë mbetran kë dunya tikimi ditë të, dit të gëzimit, e shëndetit, e dashurisë, e harmonisë, e bashkimit mes vetëve. Dhe boft Allahu xhellahu ala që ti imi, sikur se thash, dëshmitar të denj të fjalës tonë që kemi thënë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. زوتي <تصفيق> رواي دين تاكي <تصفيق> من آرشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.